Разумно ограничение. 17-та лекция от учителя, държана на 8 януари 1928 г. пред младежкият култен клас. Само светлият път на мъдростта води към истината. Размишление. Чете се темата Причини на ограничението. Отде произлиза думата ограничение? От граница. Всъщност, не всяка граница е ограничение. Реката има два бряга, които определят посоката на нейното движение. Значи, бреговете са граници без да ограничават. И обратно, не всяка свобода е истинска. Да мисли, да чувства и да постъпва човек както иска, както намира за добре, това не подразбира свобода. Свободата е разумен, съзнателен акт. От гледище на свободата, всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка трябва да има определена граница, т.е. определена форма. Като говорим за ограниченията, добре е човек да се наблюдава, да види на какви външни и вътрешни ограничения се натъква. Когато мислите на човека имат земен характер, той навежда главата си повече надолу към земята. Колкото по-тежки стават мислите му, толкова повече натежава главата. Тази е причината, дето понякога човек подпира главата си с ръце. Когато главата натежнее, това показва, че човек се движи в гъста материя. Направлението на човешката мисъл към центъра на Земята или към центъра на Слънцето дава свобода на човешките действия или ги ограничава. Като говорим за ограниченията, Имаме предвид разумният човек, който лесно се справя с тях. Той разбира смисъла и важността на нещата и знае, кога трябва сам да се ограничава и кога не. За пример, един разумен студент се нуждае от учебник и получава от баща си пари, колкото му трябва, за излишни работи няма. Отива да купи книгата, но вижда по магазините хубава баница. Очите, стомахът му, силно желаят баницата. Ако се хапне баница, част от парите за учебника ще отиде. Като разумен, той веднага съобразява, че учебникът е по-необходим и доброволно ограничава желанието си да еде баница. Законе Първо посей житото, а после яш баница. Астрологически погледнато, този студент е работил върху себе си, справил се е със света на времените желания и различава същественото от несъщественото. Който не разбира астрологията, ще се чуди, какво влияние може да окаже тя върху човешкият живот? Преди всичко, човек трябва да знае, че астрологическите знаци не са само вън от него, те се намират и в човешкият мозък. Мозъка на човека има едно слънце, около което се движат всички планети. Значи, каквото виждаме на небето, Същото го има и в мозъка. Това, което наричаме движение на сили, на силови центрове в мозъка, не е нищо друго, освен влиянието на външните планети върху човешкият мозък. Значи, човек носи астрологическите знаци в мозъка си. Защо се интересува човек от Слънцето? защото е в неговата глава. Ако Слънцето в човека изгасни, той е загубен. Ако една от планетите в неговата глава се разруши, той преживява голям катаклизъм. За да не стават катаклизми и пертурбации в човешкият живот, на всички хора се препоръчва съзнателна, разумна работа върху себе си. Въпреки това, човек се гневи, не може да се владее и току грабне ножа, иска да се отмъсти на някого. Какво е станало с него? Коя е причината за гнева му? Марс е дошъл близо до него, влияе Но в този момент други планети се намесват. Той хвърля ножа и бяга. Оплашил се. Значи, Сатурн е въздействал на Марс. От голям страх човек може да се разболее. Като отихне гнева, като мине страха и болестта, човек започва да мисли, да търси причината на своето състояние и по този начин сам си въздейства. При втори случай, той не се подава на влиянието на Марс. Справя се лесно с гнива си. Това наричаме работа върху себе си. Ето защо. Когато се натъква на известни състояния, на известни мисли и чувства, човек трябва да търси причините им, защо идат, откъде идат и така нататък. Така той придобива знания и опитности, от които се ползва живота си. Когато планетите дохождат близо до Слънцето, те оказват благотворно влияние върху човека. С това се обяснява, защо човек мисли върху някои неща, а те не се избъдват, докато не ги почувства в Слънчевият възел. Щом нещо трепне под лъжичката му, т.е. в Слънчевият възел, това, което мисли, ще се реализира. Не трепни ли? Мислите му не се реализират. Колкото по-далеч са планетите от Слънцето на човешкият мозък, толкова по-мъчно се реализират неговите мисли. Години ще минат, докато се реализират. Крайният предел за реализиране на една човешка мисъл на физическият свят е 22 години. Ако през този период не се реализира, тя остава нереализирана. И тъй, всеки трябва да работи върху себе си, да развива интуицията си, т.е. Божественото чувство. Чрез интуицията той ще знае как ще свърши гимназия или университет, дали ще успее в предприятията си, и така нататък. Интуицията е вътрешният пътеводител. Тя води човека в правият път. Посочва му какво да работи, какви връзки да прави с хората и така нататък. Чрез интуицията човек изучава вътрешната астрология, т.е. астрологията на своят мозък. Щом научи нея, той може да изучава и външната, обширна, космическа астрология. Ако разбере вътрешната, ще разбере и външната. Без познаване на вътрешната астрология, външната не може много да му ви ползва. Като изучава себе си, човек може да се даде отчет за всички свои движения, да разбере Произволни ли са те или не са произволни. Той ще разбере, че много от неговите движения са под влиянието на ниши същества и ще прави опити да се владее. Човек не трябва да се подава на чужди влияние и вношения на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате да не се поддавате на външни влияния или поне да ги разбирате и да знаете как да си въздействате. И най-силният, и най-ученият човек не може да се освободи от влияния. Малко или много всеки човек се намира под чужди влияния и вношения. Опасно е, когато влиянието иде от ниши същества и светове. Ако влиянието е от възвишения свят, човек се ползва. Ще възразите защо Бог е допуснал влиянието? Много подобни въпроси могат да се зададат. За пример, може да се запита защо паякът лови мухите? Защо соколът граби малките птички? Защо сомът гълта малките риби? Защо Змята гълта жабите. Защо жабата гълта мухите? Какъв то отговор и да дадете на тези въпроси, не можете да ги разрешите. Едно трябва да знаете. Всичко, което става в природата, във външният свят, същото става и в човека. животинското царство съществува велика борба, която не може да се избегне. Тя се дължи на различието, което съществува в съзнанията. Всяко същество живее така, както съзнанието му го ръководи. Не е въпрос да се постави хармония в съзнанието на другите същества, но всеки да помисли за своето съзнание. Какво трябва да прави човек, за да не нарушава хармонията на съзнанието си? Първо, човек трябва да се огради от влиянието на дисхармоничните съзнания вън от себе си. Това значи да ограничи, да затвори съзнанието си за външни, нищи влияния. В този смисъл, ограничението е не само на място, но даже е благо. Представете си, че кисията ви е пълна с златни монети и вие трябва да мините през гората, дето ви очакват разбойници. Горският стражар ви среща и казва: Дайте кисията си. Не я давам. Върнете се тогава от дома си, да я изпразните. Вие се възмущавате от ограничението, което ви прави стражарят. Не се възмущавайте! Послушайте го, върнете се от дома си, да изпраснете кисията или я оставете при него. Като се върнете, той ще ви я даде. Не се ли ограничите, ще платите с живота си. Ще кажете, че не е морално да ви ограничават или да взимат богатството ви. Тук не става въпрос за морал, но за спасяване на живота. Ако вълкът попадне в капан, той предпочита да пригрезе задния си крак, за който е хванат, отколкото да остане в капана и да удират кожата му. За предпочитание да живее, макар и с три крака, отколкото да разчита на случайността. Щом се е хванал в капана, няма спасение. Други въпросът ако е попаднал в капана с предния крак. За нищо в света той не може да пригризе предния си крак. В този случай той е готов да се моли на онзи, който го е хванал, но крака си няма да пригризе. Тъй, защото ако кисията ви представя задният крак, с който сте попаднали в капана, пригризете го, т.е. Оставете кисията на стражара, откажете се от нея. Обаче, ако кисията ви е предният крак, ще разчитате на проведението. Значи, ако е хванат задният ти крак, ти сам ще разрешиш въпроса. Ако е хванат предният крак, Бог ще разреши въпроса. Ако краката ти са хванати, ръцете могат да те освободят. Ако ръцете са хванати, краката не могат да те освободят. В случая, ръцете представят човешкият тум, а краката човешкото сърце. Ето защо, като се намерите пред известно ограничение, стремете се да разберете не само себе си, своя личен живот, но и силите, които действат самата природа. За това се изисква непрестанна работа. Никога не оставайте празни без работа. Каквито състояния да минавате, положителни или отрицателни, изучавайте ги, за да се ползвате от тях. Разправят за английският държавник Гладстон, че никога не оставил без работа. Поради което се справил с мъчнотиите си. Когато се натъквал на трудни въпроси, на тежки състояния, той отивал да реже дърва. По този начин трансформирал състоянията си и отново пристъпвал към разрешаване на мъчните задачи. Какво представят лошите и мрачни състояния? Те са мисли на живи същества от ниска култура. Щом ви нападне такова същество, прегнете го на работа. Дайте му един добър урок втори път да ни ви посещава. Ще кажете, че причината се крие във вас, че вие сте лош човек, затова имате лоши състояние. И това е възможно, но питам, как така, един и същ човек днес е добър, на другия ден лош. Човек е или добър, или лош. Във същност, човек не е нито добър, нито лош. Като дойде доброто във вас, приемете го, то работи във ваша полза. Като дойде злото, впрегнете го на работа. Не го ли заставите на сила да работи за вас, то ще ви застави да работите за него. Някои мислят, че Бог и природата ще оправят работите им. Ще помогнат да се освободят от мъчнотиите си. И това е вярно, но първо вие ще работите, да трансформирате състоянията си. Бог помага на онези, които работят, които проявяват доброто. Представете си, че намерите на пътя кисия с 500 златни монети. Виждате, че един човек се навежда, търси нещо по земята. Кисията е негова. Той отивал при някои бедни да им помогне. Щом разберете, че кисията е негова, вие му е давате. Доволен от постъпката ви, той взима вашия адрес, иска да ви посети. Вие разправите за случката на вашият приятел, но той ви нарича бодала глупец. Защо сте будала? Защото не сте задържали кисията с парите за себе си. Трябва ли да се обишате от приятеля си? Какво лошо има в постъпката ви! Богатия човек дохожда в къщата ви, разговаря се с вас и ви обещава, че ще ви поддържа да свършите университет. За вашата честност, разумният свят ви отпуща кредит чрез богатия човек, да свършите образованието си. След всяко добро, което правите, разумният свят увеличава кредита ви. Които ви обичат, са готови на всякакви жертви за вас, защото вървите в правият път. Добре е от време на време да получава човек някакъв подарък от онези, които го обичат. Като знаете това, стремете се да проявявате доброто, справедливостта, любовта, да се свързвате с разумните и напреднали същества, които са завършили развитието си на Земята. За най-малкото добро, което виждат в човека, те са готови да го възнаградят материално и морално. Това не е подкуп, а поощрение. За да върви напред, човек се нуждае от одобряването на някое възвишено същество. Човек иска да знае как е издържал изпита си. Приятно е да чуеш мнението на разумният и учен човек. Какво ще каже за вас онзи, който ни не разбира нещата, това да не ви смущава, нито да ви обижда. Започнете с малки опити и упражнение да калите волята си. За пример, ръцете трябва да имат приятна топлина, да не бъдат нито горещи, нито студени. Челото трябва да бъде хладно, а не топло или горещо. Ако ръцете са горещи или студени, а челото и предната, горна част на главата топли, трябва да приложите волята си, да урегулирате кръвообращението си. В предната част на мозъка действа електричество, а в задната – магнетизъм. Така именно се уравновесяват силите в човешкият организъм и той мисли право, радва се на добро здраве. Организмът, с който човек разполага, е неговият инструмент. За да си служи с него, той трябва да го държи в изправност. Който не разбира нещата, бърза, иска по-скоро да свърши работата си. Бързането не помага. Разумният човек прави всяко нещо на време. Той не губи времето си. Затова работите му се нареждат добре. Като бърза, човек сам се спъва. Тук се изгорил, там се ударил и така нататък. Ще кажете, че трябва да се мъчете, да се трудите, за да свършите работите си на време. Защо ще се мъчете? Мъчението е за ада, трудът за земята, а работата Творчеството за рая Следователно, щом се намерите пред мъчноти, не се мъчете, но излезте от лошите условия на живота и започнете да мислите. Чрез мисълта си, човек се повдига в по-висок свят, дето лесно решава задачите си. И тъй, трябва да работите върху характера си да развивате самообладание. Чрез самообладанието си, вие можете да владеете силите на своят организъм, да владеете своите ниши желания. Това не значи да ги подпушвате, да се борите с тях, но да ги изучавате и възпитавате. Като влезе едно нише желание в сърцето ви или една ниша мисъл в ума ви, започнете да се разговаряте с тях. Като им обърнете внимание, те се смягчават и постепенно отихват, додето излязат вън от вас. Опасността не е в сърцето, нито в предната и горната част на главата, но в задният мозък. Дойдат ли желанията там, човек мъчно може да си помогне. За това казват, че човек се спъва от задния си ум. Когато силата му е в задният ум, той минава през големи мъчноти и страдания, но в края на краищата ще се освободи, ще излезе от този ум и ще влезе в предната и горната част на своят мозък. Желая ви да бъдете силни в предния си ум, а не в задния. Последният, нека бъде в запас. Ако потреба някога, ще се обърнете към него за услуга. Само светлият път на мъдростта води към истината.